Розділ 17. Чотири надзвичайно повчальні приклади. Слово «надзвичайно» в заголовку цього розділу використано заради каламбуру, а зовсім не в тому значенні, яке в нього зазвичай вкладають, оскільки останнім часом на Уолл-стріт траплялося безліч різноманітних подій. Вони містять настанови і суворі застереження для всіх тих, хто був серйозно пов'язаний зі світом акцій і облігацій. Не лише для звичайних інвесторів і спекулянтів, а й для професіоналів, фінансових аналітиків, фондових менеджерів, адміністраторів, довірчих рахунків і навіть для банкірів, які видають корпораціям кредити. Ми розглянемо різні надзвичайні ситуації на прикладі чотирьох компаній. Корпорація Penn Central Railroad Co. Це один із надзвичайних прикладів того, як власники облігацій і акцій цієї корпорації знехтували елементарними попереджувальними сигналами про фінансову слабкість компанії. Шалено високі ціни на акції цієї велетенської корпорації з надзвичайно хитким фінансовим станом. Корпорація «Лін Темковод Інк» – яскравий приклад стрімкого і нерозумного зведення імперії – провал якої, по суті, був неминучий. Однак корпорацію було врятовано за рахунок практично необмеженого банківського кредитування. Корпорація NVF Corp. Дивовижний приклад корпоративного придбання, у результаті якого невелика компанія поглинула іншу, яка переважала її за розміром у сім разів що призвело до виникнення величезної заборгованості і демонстрації деяких приголомшливих бухгалтерських методів. AAA Enterprises – неймовірний приклад виходу на ринок невеликої компанії. Уся її вартість ґрунтувалась на чарівному слої франчайзінг, а випуску її акцій сприяли провідні брокерські компанії. Банкрутство настало через два роки після випуску акцій, і зростання їх початкової ціни вдвічі на тлі божевілля фондового ринку. Справа компанії PenCentral. Це найбільша за обсягом активів і валової виручки залізнична компанія країни. Її банкрутство в 1970 році шокувало фінансовий світ. Компанія оголосила про дефолт більшості випусків своїх облігацій, до того ж існувала небезпека повного припинення її діяльності. Курс акцій компанії значно впав. Зокрема, ціна звичайних акцій знизилась із високого рівня 86,5 доларів у 1968 році до 5,5 долара у 1970-му. Навряд чи викличе сумнів, що курс падав і надалі в процесі реорганізації компанії. Чи шокувало фінансовий світ банкрутство компанії Penn Central, про яке було оголошено після вихідних 20-21 червня 1970 року. За результатами закриття торгів у п'ятницю, 19 червня, акції компанії Penn Central коштували 11 25 доларів 25 центів за штуку, що було фактично ліквідаційною ціною компанії. Нещодавно Практично напередодні оголошення про початок процедури банкрутства таких компаній, як Enron і WorldCom, їхні акції також коштували відносно недешево. Ми переконані в тому, що дотримання найпростіших правил аналізу цінних паперів і стандартів розумного інвестування допомогло б виявити фундаментальну слабкість фінансового становища Pencentral ще задовго до банкрутства. Звичайно, інвестори могли оцінити стан справ ще в 1968 році, коли курс її акцій досягнув найвищого після 1929 року значення, а більшість випусків її облігацій можна було обміняти на рівних умовах на добре захищення облігацій комунальних компаній із таким самим рівнем дохідності. Розгляньмо все по порядку. Перше. Із довідника SP Bond Guide видно, що прибуток компанії до оподаткування перевищував відсоткові виплати в 1,91 раза в 1967 році і в 1,98 раза в 1968 році. У нашій книзі Аналіз цінних паперів. Ми з'ясували, що мінімальне значення коефіцієнта покриття за облігаціями залізничних компаній повинно дорівнювати 5 для валового прибутку і 2,9 для чистого прибутку за умови регулярної сплати податків на прибуток. Як нам відомо, обґрунтованість цих вимог ніколи не викликала сумнівів ні в кого із спеціалістів у сфері інвестиційного бізнесу. Якщо виходити з наших вимог щодо рівня чистого прибутку після оподаткування, компанія PenCentral лише трохи не дотягує до рівня, коли її можна вважати надійною. Але наші побажання до коефіцієнта покриття після сплати податків базуються на його значенні до оподаткування, яке дорівнює 5. При цьому ми припускаємо, що компанія не лише виплачує відсотки власникам облігацій, а й регулярно сплачує податок на прибуток. Натомість компанія Central не сплачувала податок на прибуток упродовж 11 років. Оскільки коефіцієнт покриття відсотків до оподаткування був менший, ніж 2, фінансове становище компанії абсолютно не відповідає вимогам консервативного інвестора до цього показника, що не має бути нижчим за 5. Друге. Той факт, що компанія не сплачувала податок на прибуток упродовж такого тривалого часу, має викликати серйозні запитання стосовно достовірності розміру прибутків, вказаних у звітності компанії. Третє. У 1968 і 1969 роках Облігації PenCentral можна було спокійно обміняти без жодних поступок у ціні чи дохідності на цінні папери з вищим ступенем захисту. Наприклад, у 1969 році ціна облігації компанії Pennsylvania Р. Одного з підрозділів Penn із процентним купоном 4,5 і строком погашення в 1994 році колувався у діапазоні від 61 до 74,5, тоді як курс облігацій компанії Pennsylvania Electric Co з процентним купоном 4,375 тисячних і строком виплати в 1994 році від 64 25, сотих, до 72,25. У прибуток комунальних компаній до сплати податків у 1968 році був у 4,2 рази вищий за відсоткові платежі, натомість у Pen Central у 1,98 рази. Упродовж 1969 року порівняльні показники цих компаній стали ще гірші. Такий обмін був просто необхідний і міг стати порятунком для власників облігацій PenCentral. Наприкінці 1970 року за залізничними облігаціями з 4,5% купонами було оголошено дефолт. Їхня ціна складала лише 18,5, тоді як ціна комунальних облігацій з купонною ставкою 4,75% – 66,5%. Компанія Penn Central оголосила про те, що в 1968 році прибуток на одну акцію склав 3 долари 80 центів. Найвища ціна акції у цьому році на рівні 86,5. У 24 рази перевищила її прибуток. Але будь-який фінансовий аналітик, який не їсть свій хліб марно, засумнівався б, чи такий прибуток реальний. Якщо взяти до уваги, що компанія не сплачує податку на прибуток. 5. У 1966 році нова об'єднана компанія Penn Central, результат злиття компаній Pennsylvania Railroad і New York Central Railroad, оголошеного у 1966 році, заявила про прибуток у розмірі 6 доларів 80 центів на одну акцію. Унаслідок чого курс звичайних акцій сягнув свого пікового значення в 86,5. Іншими словами, капіталізація компанії становила 2 мільярди доларів. Скільки покупців у той час знали про те, що така приваблива дохідність визначена без урахування спеціальних витрат у розмірі 275 мільйонів доларів, або 12 доларів на одну акцію, які були заявлені 1971 році як витрати і збитки, спричинені злиттям. О, чудова, чарівна країна Волстріт, де компанія з одного боку може заявляти про прибутки із розрахунку 6 доларів 80 центів на одну акцію, а з іншого – про витрати і збитки в розмірі 12 доларів, а в цей час власники акцій і спекулянти з тріумфом потирають руки. Подібні бухгалтерські хитрощі, коли прибуток оголошується так, наче надзвичайні або неперіодичні витрати, не мають значення. Передбачають використання формальних форм фінансової звітності, які набули популярності наприкінці 1990-х років. дивитись коментар до розділу 12. Шусти. Фінансові аналітики, які спеціалізуються на вивченні бізнесу залізничних компаній, уже давно помітили, що стан справ у компанії Penn Central був доволі поганим порівняно з більш прибутковими залізничними компаніями. Наприклад, у 1968 році її транспортний коефіцієнт складав 47,5, тоді як в компанії Norfolk and Western 35,2%. Залізничний транспортний коефіцієнт, який тепер називається операційним коефіцієнтом, це показник, що дорівнює витратам на здійснення перевезень, поділеним на загальні доходи залізниці. що більше коефіцієнт, то нижча ефективність бізнесу залізничної компанії. Сьогодні навіть співвідношення в 70% вважалося б чудовим показником. Сьоме. Водночас було відзначено укладення доволі дивних угод із досить цікавими бухгалтерськими результатами. Ознайомтеся, наприклад, із статтею «Brilloff, Six Flags at Half Mast» Burns, January 11, 1971. Але це не таке вже й просте питання, тому в цьому розділі ми не зупинятимемося на деталях. Висновок. Сьогодні залишається під питанням, чи вдалося б ефективнішому керівництву вберегти компанію Pen Central від банкрутства. Однак, поза всяким сумнівом, компетентні фінансові аналітики, фондові менеджери, керівники трастових відділів банків або інвестиційні консультанти не повинні були розглядати ні облігації, ні акції системи PenCentral після 1968 року як об'єкти для інвестування. Мораль Перш ніж аналізувати пожвавлення на фондовій біржі, роздивлятися свої магічні кулі, проводити складні математичні підрахунки чи вирушати в оплачені подорожі, фінансові аналітики спочатку мають елементарно вивчити стан справ у компанії і позиції цінних паперів. Сьогодні компанія Pen Central відійшла в історію. У 1976 році її поглинула корпорація Consolidated Rail Corp Conrail – холдингова компанія з федеральним фінансуванням, яка врятувала кілька залізниць-банкрутів. У 1987 році Conrail продавала акції на фондовому ринку, а в 1997 році перебрала на себе спільне управління корпораціями CSX Corp і Норфолк Саудерн Корп. Лін Темко Вод Інк – це історія запаморочливого зростання компанії і її запаморочливого боргу, результатом чого стали величезні збитки і низка фінансових проблем. Як зазвичай буває, в таких випадках і до створення Великої імперії, і до її катастрофічного краху був причетний юний геній. Але до цієї ганьби доклали руки інші. Корпорація «Лінгтемко Вод Інк» заснував у 1955 році Джеймс Джозеф Лінг, підрядник у сфері електротехнічних робіт, який самостійно продав акції своєї компанії на суму 1 мільйон доларів, ставши, по суті, власним інвестиційним банкіром і розповсюджуючи проспекти емісій з павільйону, встановленого на виставці штату Техас. Успіх у цьому дозволив йому придбати десятки різних компаній, за які він майже завжди розплачувався акціями LTV. Що більше компаній купувала LTV, то вище піднімалась ринкова вартість її акцій, Що вищим ставав курс акцій, то більшу кількість компаній вона могла придбати. У 1969 році корпорація LTV посідала 14-те місце в списку Fortune 500 – куди входили головні корпорації США. А потім, як показує Грем, увесь цей картковий будиночок почав руйнуватися. Корпорація LTV, яка нині спеціалізується лише на виробництві сталі, наприкінці 2000 року розпочала процес банкрутства. Компанії, що ростуть насамперед за рахунок придбання інших організацій, називаються серійними покупцями, і аналогія з висловом «серійні вбивці» не випадкова. Як свідчить приклад із LTV, серійні придбання майже завжди призводять до фінансової смерті і краху. Інвестори, які засвоювали цей урок Грема, і близько не підходили до акцій таких улюбленців фондового ринку, як Conseco, Taiko і WorldCom. Картина зростання і падіння корпорації LinkTemCoWOT узагальнена на основі інформації про прибуток і балансові показники за окремо взяті 5 років із 1958 до 1970 року. Цю інформацію подано в таблиці 17.1. Таблиця 17.1 Аналіз діяльності корпорації LinkTemCoVod Inc. упродовж 1958 року. 1970 років у мільйонах доларів без урахування коефіцієнту прибуток до ціни акції у першій колонці таблиці наведено інформацію про скромний старт компанії у 1958 році коли обсяг продажів складав усього 7 мільйонів доларів у другій колонці дані за 1960 рік усього за два роки компанія зросла в 20 разів але все ще була відносно невеликою. Далі вона переживала кращі свої роки – до 1967-1968 років, коли обсяги продажів знову зросли в 20 разів до 2,8 мільярда доларів. Водночас заборгованість підвищилась із 44 мільйонів доларів до моторошних 1653 мільйонів. У 1969 році компанія здійснила нові придбання. Заборгованість знову збільшилась уже до 1865 мільйонів доларів. І, відповідно, почалися серйозні проблеми. У цьому році були заявлені величезні збитки після вирахування надзвичайних витрат. Ціна акцій знизилась із високого рівня – 169,5 у 1967 році до 24. Юного генія було зміщено з посади голови компанії. Результати за 1970 рік були ще жахливіші. Компанія заявила про чисті збитки в розмірі 70 мільйонів доларів. Ціна акції упала до 7,125 тис. І найбільший випуск облігацій компанії котерувався за ціною якихось жалюгідних 15 центів за 1 долар номіналу. Компанія відмовилась від політики розширення, її важливі підрозділи були виставлені на продаж і вжито заходів для скорочення величезних обсягів заборгованості. Дані таблиці 17.1 такі красномовні, що не потребують додаткових коментарів. Проте ми все ж таки наведемо кілька своїх коментарів. Період, коли компанія зростала, був нестабільним. У 1961 році вона показала невеликий операційний збиток, але завдяки практиці, яку в майбутньому широко застосовувало керівництво компанії під час складання фінансової звітності аж до 1970 року, по суті, було ухвалене рішення про віднесення всіх можливих витрат, і резервів до результату діяльності компанії за один невдалий рік. Стійка традиція приховування реальної картини дохідності компанії за ширмою реструктуризації витрат все ще існує. віднесення всіх можливих витрат на результати одного поганого року інколи називають обліком на основі принципу великої ванни або кухонної раковини. Цей бухгалтерський трюк дозволяє компаніям демонструвати впевнене зростання прибутку у вибраному році, але інвестори не повинні сприймати цей бізнес як здоровий. Їхній обсяг склав близько 13 мільйонів доларів, що, як з'ясувалося, більше, ніж чистий сумарний прибуток за останні три роки. Після цього компанія була вже готова опублікувати скориговані дані про свій прибуток за 1961 рік. Наприкінці 1966 року величина чистих матеріальних активів у розрахунку на одну звичайну акцію склала 7,66 долара з рахуванням дроблення акцій у пропорції 3 до 2. Таким чином ринкова ціна в 1967 році в 22 рази перевищувала балансову вартість активів компанії, під кінець 1968 року у балансовому звіті було зазначено 286 мільйонів доларів прибутку на 3,8 мільйонів звичайних акцій і акцій класу AA, що склало близько 77 доларів за одну акцію. Але якщо ми віднімемо прибуток, необхідний для сплати дивідендів за привілейованими акціями, виключимо гудвіли і величезний прибуток, пов'язаний з так званими дисконтними облігаційними активами – Активи, які сформовані за рахунок дисконтів на облігації, свідчать про те, що корпорація LTV купувала деякі облігації дешевше за їх номінальну вартість і трактувала таку знижку як актив на тій підставі, що облігації колись можуть бути продані за номінальною вартістю. Грем висміює цю позицію, оскільки по суті не існує жодної можливості дізнатися, якою буде ринкова ціна на облігації станом на конкретну дату в майбутньому. Якщо облігації можуть продаватися лише за ціною нижчою від номінальної, то такий актив буде фактично зобов'язанням. То в нас залишиться 13 мільйонів доларів, що складе не більше 3 доларів на одну звичайну акцію. Але і ці матеріальні активи зникають під тиском збитків наступних років. До кінця 1967 року два найкращі інвестиційні банки пропонували 600 тисяч акцій Lien Temco Vot за ціною 111 доларів за одну акцію. Колись вони коштували 169,5 долара, але менше ніж за три роки ціна впала до 7,125. Ми можемо лише уявити собі, що подумав би Грем про інвестиційні банки, які розміщували акції корпорації Infospace у грудні 1998 року. Пожитковий курс акції з урахуванням подальшого дроблення складав 31,25 долара. Згодом у березні 2000 року виріс до 1305,2, а в кінці 2002 року впав до 8,45 доларів за одну акцію. У кінці 1967 року банківські кредити дорівнювали 161 мільйону доларів а через рік сягнуло 414 мільйонів. Жахлива цифра. До того ж, довгострокова заборгованість склала 1237 мільйонів доларів, а на 1969 рік загальна сума заборгованості зросла до 1869 мільйонів доларів. Таке значення – Можна вважати найбільшою за всі часи заборгованістю серед усіх промислових компаній. Єдиний виняток – невразлива стандарт Oil of NJ. Збитки за 1969 і 1970 роки значно перевищили загальні прибутки з часів заснування компанії. Мораль Основне питання стосовно історії корпорації Lean Temco Вод Inc. полягає в тому, як вдалося переконати банкірів давати компанії такі величезні суми кредитів упродовж цього періоду її експансії. У 1966 році, як власне і в попередні роки, коефіцієнт покриття процентів компанії не відповідав вимогам консервативного інвестиційного стандарту. Те саме стосувалося коефіцієнта, який показував співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань, а також співвідношення акціонерного капіталу до загальної суми боргу. Але вже впродовж наступних двох років банки додатково видали компанії майже 400 мільйонів доларів кредитів для подальшої диверсифікації. Така політика не пішла їм на користь. А для акціонерів компанії наслідки були ще гірші. Якщо випадок із Lintemco Watt Inc., застереже керівництво комерційних банків від надання допомоги і сприяння нездоровій експансії подібного виду в майбутньому, то можна вважати, що хоч щось у цій історії було корисним. Грем був розчарований, хоч його і не здивувало те, що комерційні банки продовжують підтримувати компанії, які здійснюють нездорову експансію. Корпорації Enron і WorldCom Приклади двох найбільших крахів у корпоративній історії. Отримували допомогу і підтримку у розмірі кількох мільярдів доларів у формі кредитів. Придбання Sharon Steel компанією NVF Думка колектора Наприкінці 1968 року компанія NVF мала довгострокову заборгованість у розмірі 4,6 мільйона доларів. Акціонерний капітал – у 17,4 мільйона доларів. Обсяги продажів 31 мільйон і чистий прибуток до виплат спеціального кредиту в сумі 374 тисяч доларів 502 тисячі доларів. Спеціалізацію бізнесу компанії можна було описати як виробництво вулканізованого скловолокна і пластику. Керівництво компанії вирішило придбати Sharon Steel Corp, двострокова заборгованість якої становила 43 мільйони доларів, акціонерний капітал – 101 мільйон, обсяг продажів – 219 мільйонів, а чистий прибуток – 2 мільйони 929 тисяч доларів. Компанія, яку захотіла придбати NVF, була в сім разів більшою від неї самої, на початку 1969 року вона зробила пропозицію придбати всі акції компанії Sharon Steel. Умови угоди були такі. Акції обмінювалися за ціною 70 доларів за штуку на 5-відсоткові облігації NVF зі строком погашення в 1994 році. Крім того, акціонери Sharon Steel Corp. одержували варенти на придбання півтори акції NVF за ціною 22 долари за акцію NVF. Керівництво компанії Sharon чинило активний опір захопленню контролю над їх компанією, але все було марно. Корпорація NVF придбала 88% акцій компанії Sharon відповідно до умов зробленої пропозиції водночас випустивши свої 5% облігації на суму 102 мільйони доларів і варанти на суму 2 мільйони 197 тисяч доларів її акцій. Повне дотримання умов угоди призвело б до того, що за результатами 1968 року об'єднана компанія мала б 163 мільйони доларів боргу, лише 2,2 мільйони матеріальних активів, і 250 мільйонів продажів. Питання про розмір чистого прибутку було дещо складне, але керівництво компанії згодом заявило про чисті збитки в сумі 50 центів на одну акцію NVF до оформлення надзвичайного кредиту і чистого прибутку в розмірі 3 центи на одну акцію після його оформлення. В червні 1972 року, відразу після того, як Грем написав цей розділ, Федеральний суд визнав, що голова корпорації NVF Віктор Познер неправильно розпорядився пенсійними активами компанії «Шерон Стіл», використавши їх для того, щоб допомогти афілійованим компаніям у процесі їх об'єднання з іншими корпораціями. У 1977 році комісія США з цінних паперів і бірж добилась судової заборони діяльності Познера, НВФ і Шерен Стіл для того, щоб не допустити майбутніх порушень федеральних законів у шахрайства з цінними паперами. Комісія стверджувала, що Познер і його сім'я незаконно заволоділи 1,7 мільйона доларів в особистих інтересах НВФ і Шерен Стілу. Його також звинувачували в тому, що він завищував прибуток компанії Шерон до сплати податку до 13,9 мільйонів доларів, неправильно враховував запаси і переносив прибутки і витрати з одного фінансового року на інший. Компанія Шерон Стів, яку Грем виділив своїм холодним і скептичним поглядом, отримала серед фінансистів Уолл-стріт прізвисько, розділи і вкради. Згодом Познер став центральною фігурою на хвилі операцій із викупу контрольного пакета акцій із використанням кредиту і ворожим поглинанням, що захопила США в 1980-ті роки, оскільки він був головним покупцем сміттєвих акцій, основним розповсюджувачем яких стала компанія Drexel Burnham Lambert. Перший коментар Серед усіх поглинань, які відбулися в 1969 році, це, без сумніву, було найбільш незвичайне з погляду всіх фінансових диспропорцій. Компанія «Покупець» брала на себе відповідальність за нові і дуже високі боргові зобов'язання, що призвело до того, що початковий прибуток за 1968 рік перетворився на збитки в результаті процесу придбання. Про погіршення фінансового стану компанії свідчить іде, що нові 5-відсоткові облігації не продавалися за ціною дорожчою ніж 42 центи за 1 долар номіналу впродовж усього року їх випуску. Таким чином, учасники фондового ринку мали серйозні сумніви не лише щодо безпеки інвестування в облігації компанії, а й її майбутнього. Однак керівництво компанії примудрилося використати ціну облігації, щоб зменшити річний податок на прибуток компанії на суму близько 1 мільйона доларів. До чого ми повернемося пізніше. У звіті за 1968 рік, опублікованому після поглинання компанії Sharon, було стисло викладено результати компанії за рік. Він містив два найнесподіваніші факти. Перше. У розділі «Активи» було згадано про 58 60 мільйонів доларів відстрочених дебіторських витрат. Ця сума перевищує сукупний акціонерний капітал, який становить 40,2 мільйона доларів. Друге, до суми акціонерного капіталу не включені 20,7 мільйонів доларів, заявлених як перевищення капіталу, порівняно з вартістю інвестицій у компанію Sharon. Другий коментар Якщо ми не будемо розглядати дебіторські витрати як активи, які навряд чи такими є, і введемо ще одну позицію в акціонерний капітал, до якого вона б належала за звичайних умов, тоді в результаті отримаємо більш реалістичне уявлення про матеріальні активи корпорації NVF у сумі 2,2 мільйона доларів. Отже, першим результатом цієї угоди було зменшення реального капіталу, корпорації NVF із 17,4 мільйона доларів до 2,2 мільйона доларів або з 23,71 долара на одну акцію до близько 3 доларів загальної кількості акцій 731 тисячі. Крім того, старі акціонери корпорації NVF надали новим акціонерам право придбання в 3,5 рази більшої кількості акцій за ціною на 6 пунктів нижчою за ринкову під час закриття ринку наприкінці 1968 року. Початкова ринкова вартість варендів складала 12 доларів за штуку або 30 мільйонів доларів стосовно всієї угоди. По суті, ринкова вартість варентів набагато перевищувала загальну ринкову вартість акцій корпорації NVF. Цей факт – ще один доказ сумнівної природи цієї операції. Бухгалтерські хитрощі Коли ми перейдемо від цього попереднього балансу до звіту за наступний рік, то виявимо кілька дивних записів. Так, окрім основних відсоткових платежів солідного розміру 7,5 мільйонів доларів, Враховано 1,795 тисячних мільйона доларів на амортизацію відстрочених дебіторських витрат. Але цей запис майже затьмарює наступний рядок, у якому зазначено про дуже незвичайний прибуток. Амортизацію капіталу, який перевищує вартість інвестицій у дочірнє підприємства, кредит 1,65 мільйона доларів. В одній із приміток ми побачимо запис, якого немає в жодному із відомих нам звітів. Частину акціонерного капіталу розглянуто як справедливу ринкову вартість варантів, розміщених у зв'язку з придбанням. Вона дорівнює 22,129 мільйона доларів. Та про що насправді свідчать ці бухгалтерські записи? На жоден із них навіть немає покликань у текстовій частині звіту за 1969 рік. Кваліфікованому фінансовому аналітику, звичайно ж, доведеться самостійно розгадати цю загадку майже як детективу. Він виявить, що основна мета цих записів – зменшити розмір податку на прибуток за рахунок початково низької ринкової вартості 5% облігацій. Для читачів, яким буде цікаво дізнатися більше про ці оригінальні схеми, ми наводимо наше пояснення в додатку 6. Інші незвичні бухгалтерські статті. Перше. Відразу після закриття торгів на біржі в 1969 році компанія придбала не менше 650 тисяч варантів за ціною 9 доларів 38 центів. Це була незвичайна подія, якщо врахувати, що, по-перше, станом на кінець року сама корпорація NVF мала в наявності 700 тисяч доларів грошових коштів і 4,4 мільйона доларів заборгованості з терміном сплати в 1970 році. Очевидно, що для оплати варентів необхідно було взяти в борг 6 мільйонів доларів. По-друге, компанія купувала за ці варанти паперові гроші, тоді як її 5-відсоткові облігації продавалися за ціною менше 40 центів за 1 долар номіналу, що, певна річ, було передвісником майбутніх фінансових проблем. Друге. У формі часткової компенсації компанія вивела з обігу облігації на загальну суму 5,1 мільйона доларів разом із 253 тисячами варентів, обмінявши їх на відповідну кількість звичайних акцій. Це стало можливим тому, що внаслідок коливань фондового ринку 5% облігації продавалися за ціною менше ніж 40 центів за 1 долар номіналу, натомість звичайні акції торгувалися в середньому за 13,5 без виплати дивідендів. Третє Щоб купити акції, компанія планувала продати своїм працівникам не лише акції, а й велику кількість варантів. Як і у випадку з придбанням акцій, під час купівлі варантів було передбачено первинну виплату в розмірі 5% від усієї вартості покупки, а погашення решти суми розтягувалось на багато років. Це єдиний відомий нам випадок, коли компанія мала план продажу варантів своїм працівникам? Можливо, у найближчому майбутньому хтось додумається продавати на виплат права на придбання прав на покупку акцій і інші подібні інструменти. Четверте. У 1969 році компанія Sharon Steel Co., яка перейшла під контроль нових власників, змінила методи розрахунку пенсійних витрат, а також використала нижчі ставки амортизаційних відрахувань. Ці зміни бухгалтерських принципів в обліку додали близько одного долара чистого прибутку на одну акцію NVF до розводнення. П'яте. За інформацією StockGuide – Агенції Standard Poor's наприкінці 1970 року показник «Ціна акцій до прибутку» для акцій NVF дорівнював лише двом, що було найнижчим значенням для всіх 4500 акцій у довіднику. Згідно з одним із давніх висловів, що побутовують на Острід, це важливо, якщо це правда. Розмір цього коефіцієнта визначили, виходячи з того, що курс акцій наприкінці року становив 8 доларів 75 центів, а показник прибутку на одну акцію EPS – 5 доларів 38 центів за рік, який закінчувався вереснем 1970 року. Відповідно до цих показників, ціна на акції становила лише 1,6 рази від прибутку. Але такий коефіцієнт не дає змоги скласти думку ні про величезне значення фактору розводнення. Величезний вплив фактора розводнення був би реалізований, якби працівники корпорації НВФ використали свої варанти для придбання звичайних акцій, у такому разі компанії довелося б розмістити більше акцій, і її чистий прибуток було призділено на збільшену кількість акцій, які перебувають в обігу. Дніпровід'ємні результати роботи компанії в останньому кварталі 1970 року. Коли нарешті з'явилися остаточні дані за рік, прибуток на акцію складав лише 2 долара 3 центи до розводнення і 1 долар 80 центів після нього. Зверніть увагу і на те, що загальна ринкова вартість акцій і гарантів на той час становила близько 14 мільйонів доларів, порівняно з 135 мільйонами доларів заборгованості за облігаційною позикою. Насправді, доволі непевний стан. ТРАПЛА Enterprises ІСТОРІЯ. Близько 15 років тому студент коледжу на ім'я Вільямс почав продавати пересувані будинки які згодом одержали назву трейлери. У 1958 році Джекі Вільямс заснував компанію AAA Enterprises. У перший же день торгів курс акцій заріс на 56%, склавши 20 доларів 25 центів. Пізніше містер Вільямс заявив, що в AAA щомісяця з'являтиметься нова концепція для франшизи. Якщо люди заходять у трейлери для того, щоб вирішити свої питання щодо сплати податків за допомогою Містер Такс of America, лише уявіть, що ще вони можуть робити всередині трейлера. Але в AAA скінчився час і гроші ще до того, як у пана Вільямса вичерпались ідеї. Історію компанії AAA Enterprises продовжує сага з пізнішою компанією ZZZZ Best що мала харизматичне керівництво і обмежені активи. Наприкінці 1980 х років ринкова вартість ZZZZ Best сягнула майже 200 мільйонам доларів, хоча її бізнес і виробництво пилососів складався лише з телефона і орендованого офісу, яким керував підліток Баррі Мінков. ZZZZ Best збанкрутувала, а містер Мінков потрапив до в'язниці. Та навіть зараз, коли ви читаєте цей розділ, хтось організовує іншу подібну компанію і нове покоління інвесторів так само буде ошукане. Однак жоден із тих, хто читав Грема, не повинен попастися на цей гачок. У 1965 році він зареєстрував свій бізнес. Цього самого року він продав таких будинків на 5,8 мільйонів доларів і заробив 61 тисячу доларів сума до сплати корпоративного прибутку. Напередодні 1968 року він приєднався до франшизного руху і продавав іншим право на продаж пересувних будинків під своїм ім'ям. Крім того, йому на думку спала блискуча ідея почати надавати податкові консультації, використовуючи пересувні будинки як офіси. Він сформував дочірню компанію під назвою «Містер Такс of Америка», і, звичайно ж, почав продавати франшизи на використання своєї ідеї і свого імені. Вільямс збільшив кількість корпоративних акцій до 2710 мільйонів і був готовий до їх розміщення. Він дізнався, що один із найбільших інвестиційних банків разом із деякими іншими установами хоче взяти участь у розміщенні акцій його компанії. У березні 1969 року вони запропонували учасникам фондового ринку 500 тисяч акцій компанії AAA Enterprises за ціною 13 доларів за акцію. Кошти від продажу 300 тисяч акцій надійшли на особистий рахунок містера Вільямса, а від 200 тисяч – на рахунок компанії, додавши до її капіталу 2 мільйони 400 тисяч доларів. Ринкова вартість акцій швидко подвоїлась до 28, тож капіталізація склала 84 мільйони доларів порівняно з балансовою вартістю акцій у 4 мільйони 200 тисяч доларів і максимальним прибутком у розмірі 690 тисяч доларів. Таким чином, акції продавалися за ціною, яка в 115 разів перевищувала поточний найвищий питомий прибуток. Звичайно, Містер Вільямс назвав свою компанію AAA Enterprises, щоб вона була серед перших у телефонних довідниках і на жовтих сторінках. Природно, що компанія опинилася першою в довіднику Guide, як і у випадку з Абу Бен Адемом, її назва стояла першою. У поемі Абу Бен Адем британського поета романтика Лі Ганта 1784-1859 роки Праведний муслім бачить Янгола, який пише в золотій книзі імена тих, хто любить Бога. Коли Янгол сказав, що імені Абу серед них немає, то відповів, «Я благаю тебе, запиши тоді мене як такого, хто любить своїх братів». Янгол повернувся наступної ночі і показав Абу, що його ім'я стояло першим і веде за собою всіх інших. Це стало однією з причин вибору її акцій як сумнозвісного прикладу нового фінансування 1969 року і гарячих випусків. Коментар. Для містера Вільнемса це була непогана угода. За 300 тисяч акцій, розміщених у грудні 1968 року з балансовою вартістю в 180 тисяч доларів, він отримав у 20 разів більше. Кругленьку суму в 3,6 мільйона доларів. Компанії-андерайтери і дистриб'ютери розділили виручку в 500 тисяч доларів за вирахуванням витрат. Для клієнтів брокерських компаній така ситуація виявилась не такою блискучою. Їм довелось заплатити за акцію ціну, яка приблизно в 10 разів перевищувала її балансову вартість, і це після того, як вони за свої ж гроші збільшили потому вартість капіталу в розрахунку на одну акцію з 59 центів до 1 долар 35 центів. Купуючи більшу кількість звичайних акцій із перевищенням їх балансової вартості, інвестори збільшували вартість капіталу компанії ААА в розрахунку на одну акцію. Але інвестори пропускалися величезні помилки, адже зростання вартості акціонерного капіталу переважно було зумовлене зростанням попиту на акцію, що виявилося в бажанні інвесторів переплачувати за акції. До початку 1968 року найкращого за всю історію компанії максимальний коефіцієнт її прибутку на акцію ESP складав жалюгідні 7 центів у розрахунку на одну акцію. Компанія, звичайно ж, мала амбітні плани на майбутнє, але саме інвесторів попросили заплатити за перспективи, і вони це зробили. Однак ціна акцій подвоїлась практично одразу після їх розміщення, і будь-який клієнт брокерських контор, який продав акції, отримав непоганий прибуток. Чи вплинуло значне зростання курсу акцій відразу ж після початку розміщення акцій на зростання попиту на них у процесі їх подальшого розміщення? Іншими словами, чи можливе зростання курсу акцій звільняє компанії-дистриб'ютори від відповідальності за подальшу долю акцій, які вони пропонують? На ці питання складно відповісти, але вони заслуговують на ретельне вивчення, як фінансовими аналітиками з «Волстріт», так і державними регуляторними органами. Гремо вважає, що інвестиційні банки не повинні використовувати кредитні кошти для того, щоб купувати гарячі акції під час їх первинного розміщення на фондовому ринку з метою отримати прибуток за рахунок їх подальшого перепродажу, якщо тільки вони не готові взяти на себе відповідальність за ганьбу від провалу акцій у довгостроковій перспективі. Багато інтернет-компаній забезпечили зростання вартості на понад 1000% у 1999 та на початку 2000 року. Упродовж наступних трьох років більшість із них втратила 95%. Як могли ці ранні прибутки, отримані кількома інвесторами, виправдати масові розорення, які очікували на тих, хто прийшов після? По суті, чимало випусків акцій інтернет компанії були свідомо недооцінені, щоб уможливити створення негайних прибутків, які привернули більше уваги до наступних пропозицій. Продовження історії. Свій збільшений капітал компанія ААА Enterprises використала для того, щоб розпочати два види бізнесу. У 1969 році вона відкрила мережу роздрібних магазинів для продажу килимів і придбала завод із виробництва пересувних будинків. Результати за перші 9 місяців не були виняткові, але все-таки виявилися трохи кращими, ніж попереднього року 22 в розрахунку на одну акцію проти 14 центів. Але те, що трапилося упродовж наступних кількох місяців, було без перебільшення неймовірним. Компанія втратила 4,365 тисячних мільйона доларів, або 1,49 долар 49 центів на одну акцію. На це було витрачено весь її початковий капітал, а також усі 2 400 000 доларів, отримані з продажу акцій, плюс 2 треті заявленого прибутку за перші 9 місяців 1969 року. Залишилися жальгідні 242 тисячі доларів, або 8 центів на одну акцію. Капітал для індивідуальних акціонерів, які заплатили 13 доларів за свої акції лише 7 місяців тому. Проте ціна акції під час закриття в 1969 році становила 8,125, що означало понад 25 мільйонів доларів ринкової капіталізації компанії. Додатковий коментар. Перше. Важко повірити в те, що компанія справді заробила 686 тисяч доларів із січня до вересня 1969 року, а потім упродовж наступних трьох місяців втратила 4,365 мільйона. У звіті від 30 вересня 1969 року було щось погано чи хибно представлено. Друге. Ціна закриття на рівні 8,125 більшою мірою продемонструвала цілковиту безпідставність курсів акцій фондового ринку, ніж ціна первинної публічної пропозиції акції на рівні 13 чи ціна в 25, яка згодом встановилась на акції гарячого випуску. Ці останні котирування ґрунтувалися як мінімум на ентузіазмі і надії, хоч і не мали, жодного стосунку до реальності і здорового глузду. Хоча їх можна було зрозуміти. За результатами кінця року компанія, яка втратила майже весь свій капітал, якій загрожувала повна неплатоспроможність і для якої слова ентузіазм і надія звучало б як гіркий сарказм, ринок оцінив у 25 мільйонів доларів, що правда Дані на кінець року не були опубліковані до 31 грудня, але до обов'язків аналітиків Wall Street належить оцінювати операційні результати діяльності і мати хоча б приблизне уявлення про стан справ у компанії. Заключна частина У першій половині 1970 року компанія заявила, що зазнала збитків у розмірі 1 мільйон доларів, що призвело до дефіциту коштів. Тоді від банкрутства їй врятували кредити на загальну суму 2,5 мільйона доларів, які взяв містер Вільямс. Далі звітів більше не друкували, аж до січня 1971 року, коли компанія AAA Enterprises нарешті заявила про банкрутство. Котерування акцій на кінець місяця все ще складало 50 центів за одну акцію, або 1,5 мільйона доларів за всі акції які були придатні хіба на те, щоб обклеїти ними стіни замість шпалер. Ну от і все. Кінець історії. Мораль і питання Спекулянти невиправні. У плані фінансів вони не здатні порахувати до трьох. Вони купуватимуть будь-що і за будь-якої ціни, якщо їм здається, що в цьому є якась діяльність. Вони попадуться на водочку будь-якої компанії, бізнес який пов'язаний із франчайзингом, комп'ютерами, електротехнікою, наукою, технологіями та іншими сферами, які користуються популярністю. Наші читачі – усі без винятку розумні інвестори. Безперечно, не вдаються до таких дурниць. Але все-таки залишається кілька питань. Чи повинні респектабельні інвестиційні банки, які себе поважають, пов'язувати своє ім'я з компаніями, споміж яких 9 із 10 приречені на абсолютну невдачу. Саме така ситуація мала місце, коли автор почав працювати на Уолл-стріт у 1914 році. Якщо провести порівняння, то здається, що попри всі реформи і контроль, етичні стандарти на Уолл-стріт упродовж 57 років знизились, а не зросли. Чи можна і чи потрібно наділити комісію з цінних паперів і бірж додатковою владою для захисту інвесторів, що перевищують теперішні повноваження, обмежені отримання всіх звітів про важливі факти розміщення цінних паперів? Чи потрібно проводити і друкувати стандартизовані види аналізу первинних публічних пропозицій акцій різних компаній? Чи має кожний проспект, і кожне підтвердження продажу відповідно до першої пропозиції слугувати свого роду формальними гарантіями того, що ціна пропозицій акції суттєво не відрізняється від цін на аналогічні цінні папери, уже розміщені на фондовому ринку. Поки ми готували до друку це видання, фондовий ринок рухався в бік реформ проти зловживань. Буде важко впровадити будь-які значні зміни в первинних публічних пропозиціях акції, Адже зловживання – це переважно наслідок неуважності і жадібності інвесторів. А тому ця тема потребує тривалого і ґрунтовного розгляду. Перші чотири речення з цього абзацу Грема можна читати як офіційну епітафію мильним бульбашкам інтернет і телекомунікаційних компаній, які лускали на початку 2000 року. Жодна регуляторна реформа ніколи не вбереже інвесторів від передозування через власну скупість. Так само, як попередження про шкоду куріння на пачці цигарок не зупиняє курця. Навіть комунізм не зміг уникнути мильних бульбашок. Китайський фондовий ринок акцій виріс на 101% у першій половині 1999 року, а потім обвалився. Так само і інвестиційні банки не зможуть повністю відмовитися від продажу акцій за будь-якої ціни, яку може витримати фондовий ринок. Це коло можуть по черзі розірвати інвестори і фінансові аналітики. Найкращий спосіб розпочати інвестиційну діяльність – опанування інвестиційних принципів, які пропагує ГРМ, зверніть особливу увагу на розділи 1, 8 і 20.